i dag skal vi tale om jul, og det ved jeg altså ikke en skid om, men heldigvis har jeg allieret mig med Karoline Nyvang, Kan mag i historie, og så er hun også en af de eksperter, der skriver artikler for Lex.dk, Danmarks nationalleksikon. Hej Karoline velkommen til. Hej, tak skal du have. Nå men Karoline, jeg har jo det her problem. Jeg skal lave en fremlæggelse om jul, og øh, du bliver simpelthen nødt til at hjælpe mig. Hvad er jul? Julen er mange ting. Julen er både sådan en betegnelse for den 24. i 12. om aftenen, altså juleaften, men så er der også historisk set en betegnelse for alle de dage, der ligger op til og følger efter. Så man kan sige, at julen er både på en og samme gang en meget ung og også en meget gammel tradition. Ja. Så den trækker virkelig en rød og tusind år tilbage, men den variant, vi alle sammen kender og fejrer i dag, den er faktisk ikke særlig gammel. Den har maks. 100 år på banen. Så det synes jeg er ret vigtigt øh, at vide, fordi det overrasker tit folk, at, at nogle af de elementer, vi tænker på, som indlejret i en klassisk familiejul, ja. er faktisk ikke særlig gamle. Det overrasker allerede mig. Altså det, det, det, jeg troede, det var sådan noget, der gik helt tilbage til de alt gamle dage. Men ikke den måde, vi gør det på nu. Ikke den måde, vi gør det på i dag. Og så kan man også sige, at sidst men ikke mindst, så er julen også den allermest betydningsfulde højtid for os danskere. Altså, når man spørger danskerne, hvad der betyder mest i løbet af året, så er der rigtig mange, der peger på deres egen fødselsdag, men derefter peger de altså på julen. Så selvom julen i den kirkelige kalender ikke er den vigtigste højtid, så er den det for danskerne. Jamen, kan du så kort opsummere julens historie? Ja, Altså julen har sin allerældste rødder i de førkristne midvinterfejringer, vi kender helt tilbage fra år 400-500 førkristig fødsel. Ja. Æ, og, og dengang der fejrede man julen og i den forstand som noget, der kunne oversættes til fester eller midvinterfester. Æ, og vi har ikke nogen skriftlige kilder, der fortæller om det, æ, men vi ved fra alle mulige andre kildeformer, at det har været en lang række fester fyldt med druk og spas, der har fyldt mange, mange dage. Mm. Så på en eller anden måde minder det måske om nogle af de julefrokoster, der nogen også stifter bekendtskab med i december måned. Æ, men det var altså før, den fik sin kristen kristent æ, Det får den først år 300 efter, efter kristlig fødsel, æ, hvor den kirke, vi kender, den kristne kirke, mm. altså accepterer de her midvinterfester. Men de giver den bare en anden begrundelse, nemlig at vi skal fejre Jesu barnets fødsel. Og det ser vi med rigtig mange kristne traditioner, vi kender i dag. De har i virkeligheden rødder i tiden, før kristendommen blev indført. Men kirken har accepteret dem, fordi de vidste nok, at man blev meget upopulær, hvis man afskaffede alle de her folkelige fester. Så, så faktisk helt tilbage i gamle dage, så samledes alle danskerne stadigvæk rundt om et julebord, eller hvad man kan sige, i hvert fald i december og de kolde måneder, og bare gav den hammergas med, med mad og hvad end der hører til. Ja, i de skriftlige kilder, vi har fra 16 og 1700-tallet, der kan vi se, at der blev der holdt vilde julestuer, hvor man tog det stærke øl frem, øh, drak sig fuld i brændevin og festet på alle mulige måder, og faktisk også mellem voksne lejede sådan nogle lidt ja. seksuelle lege. Æh, igen noget, der minder lidt om de julefrokoster, vi kender. Æh, og det er først langt senere, at julen bliver sådan en familiehøjtid, som vi kender det i dag. Jamen, altså, som, lad mig lige forstå det rigtigt. Så kirken og, og kristendommen hijackede lidt øh, den her lille tradition? Ja, det har de gjort med julen, og det har de gjort med mange andre traditioner. Vi kender det fra vores Sankt Hansfest, som længe var en midsommerfejring, ligesom julen er en midvinterfejring. Men så blev det altså transformeret til at være en fødselsdagsfest for Johannes Døberen, da, da kristendommen kom til. Hvor er så det store vendepunkt ifølge dig, Karoline? Det store vendepunkt for julen er den moderne juletræsjul, som forskere plejer at kalde det. Ja. Og den kommer til Danmark i slutningen af 1900-tallet. Og det sker faktisk efter tysk forbillede. Og det er også noget, der er kendetegnet ved julen. Den er faktisk ikke særlig dansk. Selvom den er rød og hvid, så har vi fået en masse af de traditioner, vi kender til i dag fra både Tyskland, Sverige, USA... Og, England. og det sker altså også i slutningen af 1900-tallet, hvor man begynder at fejre den 24. om aftenen, man får juletræet fra Tyskland, og julen bliver for alvor familiernes fest, som vi også ser det i dag. Så vi kalder det, ja. Nå, så, så vi har måske også bare lånt lidt og stjålet lidt herfra rundt omkring i nærliggende lande. Præcis, der er meget få elementer ved den danske julefejring, der er sådan uh, ægte dansk, hvis man skal sige det på den måde. Hvorfor er det så vigtigt at lære om julen? Jeg synes, det er vigtigt at lære noget om julen, fordi det er den højtid, flest danskere synes er betydningsfuld. Jeg synes også, det er vigtigt, fordi det fortæller os, at traditioner behøver ikke at være særlig gamle, og de behøver heller ikke at være særlig danske for at betyde noget for os alle sammen. Så synes jeg også, at julen fortæller noget centralt om, hvad traditioner i det hele taget betyder for mennesker. Når vi har nogle faste traditioner, så giver det os anledning til at mødes under nogle sådan velkendte rammer. Mm. Når man mødes til juleaften den 24. så er der nærmest et manuskript for, hvordan aftenen skal forløbe. Og det betyder altså, at det gør at det nemmere for os mennesker at mødes, fordi der er ikke alt muligt, der skal forhandles. Så derfor kan man også sige, at traditioner er med til at bekræfte sociale fællesskaber. Det kan være en vennegruppe, det kan være kollegaer på arbejdspladsen eller familien. Og bekræfte det altså, vise kærlighed, eller hvad? Ja, altså simpelthen, at man finder ud af at være sammen på en måde rent socialt, fordi vi skal ikke hele tiden til at finde ud af, hvordan gør vi gør det her. Vi ved, hvad menuen består af i juleaften. Vi ved nogenlunde, hvordan aftenen kommer til at forløbe. Og det gør det nemt for os at mødes. Hvorfor giver vi den hinanden gaver så? Er det også en bekræftelse? Helt klart. Altså julegaven har faktisk heller ikke særlig lange rødder. Æ, I det gamle vikingesamfund, der kunne man måske få noget stærkt øl øh, af en herremand, eller man kunne få det gode hvidebrød. Men de her overraskelsesgaver, som vi kender, der er pakket ind og som mange ser at sig til, øh, det er faktisk noget, man først begynder at give hinanden i det 20. århundrede. Og noget, jeg ved jo, det er for eksempel, at julemanden er rød og hvid på grund af Coca-Cola. Så det her, det lyder lidt som sådan en tradition af, hvad jeg hører fra dig, Karoline. Det er en tradition, der simpelthen konstant udvikler sig i alle mulige retninger. Altså, det hele tiden tager nye ting til sig. Det er klart, og sådan er det med traditioner. Selvom vi egentlig tænker på dem som noget uforanderligt, så kan traditioner kun overleve, hvis det hele tiden tilpasser sig det samfund, det skal eksistere i. Og i øvrigt vil jeg afvise det med julemanden. Julemanden Nå. er ikke rød og hvid på grund af Coca-Cola. Julemanden det. var rød og hvid langt før Coca-Cola nogensinde blev opfundet. Men Coca-Cola har været rigtig gode til at bruge ham i deres reklamer. Og det viser jo også, at julen kan bruges til rigtig mange ting. Så kan vi også afkræfte sådan nogle myter her, for det er sådan noget, man altid lærer. Det er sådan noget, Det er jo Coca-Cola, der har det ham. Ja, det er helt forkert. Hvad er så de tre vigtigste ting, jeg skal have med i min fremlæggelse om jul? Det vigtigste, du skal have med i din fremlæggelse om julen, det er, at den både er ung og gammel. Altså, det er en, en tradition, der har meget lange historiske rødder, men i sin nuværende udformning, der er den faktisk ikke særlig gammel. Så det er også vigtigt at kigge på, at julen faktisk ikke er særlig dansk, men vi er blevet inspireret fra alle mulige forskellige lande gennem tiden. Og sidst men ikke mindst, så synes jeg også, det er vigtigt at kigge på sådan en højtid som julen og forstå, at traditioner er med til at skabe fællesskab. Så når vi alle sammen i Danmark sidder og ser Disney's juleshow den 24. om aftenen, så får vi en følelse af fællesskab, og det er noget af det mest centrale for traditioner. Okay, Jamen, jeg har skrevet det ned. Øh, nummer et, julen er ung og gammel. Det er altså at forstå, at traditioner er foranderlige. Det vil sige, at de er altså også under hele tiden forandring. Uanset selvom man tror, hvilket jeg faktisk også altid tænkte det er, det er sådan noget, der aldrig ændrer sig. Men det er det altså. Mm. Nummer to, det er altså ikke dansk. Så man kan ikke gå og sige det her, åh, det er så dansk at holde jul og alt sådan noget. Det har vi altså lånt fra alle mulige og andre lande langt væk. Og til sidst så traditioner, de binder altså folk sammen. Altså det er både familier og, ja, bekræfter fællesskaber mm. samlet. Men det eneste, jeg har lidt lyst til at spørge om, ikke Karolina? det er, hvad, hvad altså no, nogle gange mener man jo også, at julen er en stressende højtid og alt det her. Er, er det ikke også noget med det her? Det er den helt klart, at da der blev lavet en undersøgelse for nogle år siden, der viste det sig, at hver tredje dansker egentlig ikke holdt den jul, de selv kunne ønske. Og det viser jo også noget om traditioner og fællesskaber. Det kan også nogle gange være sådan lidt en spændende trøje for os, fordi det betyder også, at der er nogle forventninger om alle mulige ting, vi skal leve op til. Og jeg tror, det er derfor, mange føler et pres i juletiden, samtidig med, at de også synes, det er dejligt. Men uanset hvad, er det en hyggelig højtid. Jamen er der noget, vi mangler at komme ind på, Karoline?